Den borgerliga regeringens mediepolitik har lyst med sin frånvaro. Vi har gett oss ut på jakt efter en hållning i stora frågor som public service och pressstöd. Så det här att inte bedriva en mediepolitik som regeringen gör, det är en väldigt tydlig mediepolitik och det finns ett syfte. I Danmark pågår debatten om dokumentären där statsminister Anders Fogh Rasmussen blir mördad. Möt regissören bakom filmen. Och så är det dags för presidentval i Frankrike- där högerkandidaten Sarkozy anklagas för att vilja styra medierna. Välkommen till medierna. Jag heter Petter Jungren och det är lördag den 21 april. I måndags kom vår vårproppen- Regeringens budget inför nästa år. Det stod om akassan om minskad bistånd till Ryssland och om förmögenhetsskatt. Men mediepolitiken lyste med sin frånvaro. Den enda tillstymmelse som går att hitta är en sänkning av reklamskatten för tidningar och tidskrifter. Ända sedan regeringen tillträdde i höstas har den kritiserats på olika håll för att inte ha någon mediepolitik överhuvudtaget. Hur vill man till exempel att public service ska utvecklas? Och hur ska det gå med pressstödet i framtiden? Kommer regeringen vara överens om att fortsätta med dagens system om EU inte sätter stopp för det? Det är några tunga frågor som vi sökte svar på när vår reporter Tove Leffler gav sig ut på jakt efter mediepolitiken. Välkommen till regeringens Hej Sanja, jag söker Kerstin Persdotter. Kerstin Persdotter. Just det, hon eh, bad... Karl-Johan Svansson att ringa upp dig. Svansson? Hej, Tove heter jag. Ringer från programmet Medierna i P.E. Välkommen till riksdagen. Hej, eh, Cecilia Magnusson vill jag Jag var du som bara försvann, ja. ja. Nu, jag ber om läck, läck. Uh, Cecilia Magnusson, där Hej, jag ska upp. Till Cecilia Magnusson. I måndags landade den digra luntan med alliansens vårbudget. På ett enda ställe nämns mediepolitiken. Och det är under rubriken finans. Man ska avveckla reklamskatten. Annars finns det inte mycket till mediepolitik där. Och fler och fler har ställt frågan. Finns det någon mediepolitik överhuvudtaget? Ja, den är ju berättigad. Det här är Cecilia Magnusson som är moderat representant i gruppen som ska diskutera mediepolitiken och ena allianspartierna. Att det har funnits så lite mediepolitik kan bero på att de börjat jobba så sent med den, säger hon. Och den här arbetsgruppen är ju tillsatt um, efter jul- så att vi har inte jobbat så länge men vi är övertygade om att vi kommer vara i hamn till sommaren. Så det finns alltså sedan i julas en arbetsgrupp med en representant från varje alliansparti som ska försöka enas om en gemensam mediepolitik. Det har visat sig inte vara helt enkelt. Anders Åkesson är Centerns representant i gruppen. Vi är fyra partier i en alliansregering vi går in med delvis olika värden. Det är klart att alla inte har exakt samma syn på allting. Karl-Johan Svansson är politiskt sakkunnig på kulturdepartementet. Alldeles självklart så är det så i och med att det är så att det inte fanns någon överenskommelse före valet- så har ju vi ett kanske större behov av förankring hos partierna än vad man har på många andra politikområden- där man ju var överens redan före valet. Det finns flera tunga frågor där partierna har olika ståndpunkt- den första är pressstödet. Där säger Cecilia Magnusson från Moderaterna en sak. Ja, I den frågan är det ju väldigt lätt. Eftersom vi Moderater klart och tydligt har gått till väljarna och sagt att vi vill avskaffa pressstödet. Medan Centerns Anders Åkesson har en helt annan åsikt. Ambitionen, hållningen är ett pressstöd och syftet är mångfald i, i tidningsbranschen. Men ni tycker inte att man ska slopa pressstödet? Definitivt inte. Folkpartiet står också för ett avskaffande av pressstödet- medan kulturministern Lena Adelsson liljerot trots sitt parti säger sig värna om pressstödet- eftersom alliansregeringen av olika anledningar- enats om att ha det kvar tills vidare. Så här sa kulturministern på en debatt- som Publicistklubben anordnade i januari i år. Regeringens... Inriktning var att man ska behålla pressstödet och det är också det som framgår i budgetpropositionen och då har jag att förhålla mig till det. Den andra stora frågan där de fyra allianspartierna har olika uppfattning är public service och vad det egentligen betyder. Ska public service vara smalt och bara ta hand om det som de kommersiella kanalerna inte ger oss? Eller ska public service erbjuda en bredd? Kulturministern Lena Adelson-Liljerot är säker på sin sak. Vi tycker att det är viktigt att det finns public service. Men att vi är på hålande bestämning om också att den ska vara smalare. Den ska vara smalare. Ja, som man brukar säga, vi tycker smalare men vassare. Vi avfärdar diskussionen smalt men vast public service. Anders Åkerson från Centen är också säker. På något helt annat. Vår hållning i den diskussionen är att public service, om vi gör det smalt och vast- ja, då blir den en angelägenhet för väldigt få. Att tro och tänka att public service ska producera enbart det som marknaden inte- mäktar med eller bryr sig om, är fel. Den tredje stora frågan där det råder oenighet är public service finansiering. I våras gick Lars Leijonborg ut i en debattartikel och menar att licensen bör vara kvar- så länge som den fungerar- det håller inte Cecilia Magnusson från Moderaterna med om. Från moderat utgångspunkt har vi också sagt att vi vill lämna licenssystemet och få en skattefinansiering. Centerpartiet har ett annat förslag. Ett system som innebär att vi skulle finansiera det via ett kort. Och Den tanken då är att i takt med att vi får digital tv så uppstår också ett behov av att ha en operatörsoberoende teknikplattform. Vem distribuerar digital tv och radio? Men har jag inte kortet så är det svart i rutan. Eller? Ja. Och visst kan det vara svårt att komma fram till en gemensam politik- när flera så stora frågor fortfarande är olösta. Men Maja Åse som är chefredaktör på tidningen Journalisten- menar att det ändå finns en politik. Och att den på sitt sätt är väldigt tydlig. Mediepolitiken är väl ganska mycket tomrum. Att det inte är så mycket politik. Och Då skulle man ju kunna tänka att det är... Att de inte vet vad de tycker. Men jag ser det som ett tecken på att de vet mycket väl vad de tycker. Att de inte ska lägga sig i. Politiker ska hålla sina fingrar ifrån. Man vill att marknaden ska besluta mer. Och i min jakt på alliansens något oklara mediepolitik- är just det här också en åsikt som de verkar vara förhållandevis överens om. Anders Åkesson. Nej, jag tror att man ska från politikens sida- och undvika att styra med detalj utan snarare resonera. Vilka mål har vi med public service? Eh, vad vill vi uppnå med public service? Det verkar som att eh, ju mer en minister eller politiker överhuvudtaget eh, skriker på regleringar eller kommer viftande med sändningstillstånd eller hot om lagstiftning, eh, ju mer politik finns det. Carl-Johan Svansson igen. Det är också så att säga, en politisk handling att man väljer att inte Legacy, så att säga. Och vad, vad tänker du om, att, om den sortens politik? Jag tror att det finns en risk att vi om några år kommer att vakna upp och säga oj vad var det som hände? Maja Åse på journalisten igen. För jag tror att det finns idag en, en mycket stor oro för att public service är hotat i grunden att public service kommer att bli marginaliserat. Och sen finns det en massa andra saker där jag tror att marknadskrafterna inte alltid är så himla gulliga och fina utan där själva verket kan skada mycket. Det är vettiga förutsättningar för ett demokratiskt samhälle och där journalistiken har en väldigt viktig roll. Så det här att inte bedriva en mediepolitik som regeringen gör, det är en väldigt tydlig mediepolitik och det finns ett syfte. Och det är just det att marknaden ska ta över och det tror jag att många svenskar inte alls gillar. Sist hörde ni tidningen journalistens chefredaktör Maja Åse. Reporter var Tove Leffler. Den mediepolitiska arbetsgrupp som nu jobbar med att reda ut alliansens mediepolitik räknar med att kunna presentera en gemensam mediepolitik till sommaren. I alla fall en överenskommelse om vilka frågor man ska titta närmare på. Det ska bli mer budgetrapportering här i medierna. Lagom till vårbudgeten släppte nämligen näringslivets tankesmedia Timbro en rapport om journalisters värdeladdade språkbruk. I rapporten på 13 sidor är det fokus på- hur den borgerliga politiken beskrivs negativt med ord som- försämring av a istället för förändring av a eller utförsäljning av statliga bolag- istället för försäljning av statliga bolag, och så vidare. Rapportförfattarna går igenom flera stora medier- och kritiserar bland annat TT- för att bryta mot sina egna skrivregler. Jag sammanförde Fredrik R. Kronman- Liberal bloggare och en av rapportens författare- med Mats Johansson, redaktionschef på TT- på TTs redaktion vid Slussen i Stockholm. Värderande ord ska man naturligtvis vara försiktig med. Men ibland så måste man också som medier göra det tydligt- för att det ska framgå vad det är. Till exempel ett avsnitt i den här rapporten- handlar om vinnare och förlorare efter förslaget. Det skulle jag väl säga är- konsumentinformation till, till tidningsläsare, tv-tittare, tv och radiolyssnare att tala om så att säga, hur olika förslag slår i givna förhållanden. Det här med, med försäljning av statliga bolag som blir utförsäljning vilket Fredrik Kronman här menar är negativt. Vad säger de om det? Det tycker jag är välkänsligt. Det är ett begrepp som har använts när det har gällt att sälja ut... Tidlig, tidigare statlig ägd verksamhet till privata ägare i 15 år. Jag tycker det är ett väldigt, helt okontroversiellt ord. Ja, vad säger du om det, Fredrik Järn Kronman? Är ni petiga i den här rapporten? Nej, det kan väl nästan tycka så, men, men jag tycker inte att vi är det. E det är klart att även Moderater använder ett språk. Vi tycker, att, vi, vi tycker inte att TT eller någon annan nyhetsbyrå för den delen ska driva regeringens agenda, varken sittande eller föregående. Och, och det spelar ingen roll om det är Per Nuder eller Anders Borg som använder ett felaktigt begrepp, utan det är journalistens roll att renodla språket och hålla det så värdeneutralt som möjligt. Tittar man på synonymer när det gäller just utförsäljning så, ger det, så är synonymer realisation, allt ska bort. Det är tanken av vibbarna till en lumpebod. Och det är som inte överens med, med sittande regeringsambitioner i alla fall. Jag tror att en del saker måste man tala om tala om vad det är för något för att det ska bli tydligt. Om en person får 80% av sin lön i ersättning från A-kassa så kommer ett förslag som säger att det ska vara 60%. Ja, den som inte skulle uppfatta det som en försämring av ersättningsnivån, då skulle det vara intressant att höra den förklaringen. Trots det kan man ju säga att man inte ska skriva folk på näsan med de där värdeladdade orden utan man kan ju gott skriva det som en förändring just för att undvika diskussionen om man tar ställning eller inte. En försämring är en försämring, det är det inte så? Där är vi ju inne på semantik helt enkelt för då där kan ju en borgerlig företrädare sitta och säga då ja men om det här är åtgärder som resulterar till flera, fler jobb i, och, och sätter folk i arbete så får man hundra procent och sånt. Den diskussionen kan ju mycket väl vara intressant att ta ifall det är en försämring eller ifall det är en del av ett förbättrande paket men den hör inte hemma på nyhetsplats. Därför bör man ska göra sänkning av akassan och inte en försämring av akassan. Men sänkning innebär väl att något blir mindre? och är det utifrån en given nivå som man har och något blir mindre så är det väl svårt att undvika att säga att sänkningen innebär en försämring en höjning skulle på motsvarande sätt vara en förbättring Ja, det är väl det som är frågan då, utan då är man ju åter där igen. Det här var ju, vad det gäller omläggningen av kassan så var ju det en del i ett jobbpaket som regeringen presenterade och man får väl se var handel leder överhuvudtaget. Problemet är att det öppnar upp för en semantik som inte hör hemma på nyhetsplatsen. Om det nu är så uppenbart att det är en försämring, då finns det väl ingen anledning att skriva det. Vad tycker du om de här rubrikerna då? Det är också TT. Jobbgaranti för unga klar. Ja, eh, det, är väl, det är väl vad regeringen kallar det förslaget. Man skulle väl kunna skriva förslag om jobbgaranti klar. Eh, mm. Eller framlagt eller någonting. För att eh, det är ju ingenting som är klart att unga kommer... Det, det står inte klart att ungdomar är garanterade jobb. Det, det får väl tiden utvisa. Men detta med jobbgaranti, alltså snacka om värdeladdat ord. Ja, jag vet inte som sagt, förslaget om jobbgaranti eh, ligger nu framme eller någonting för att det är ju det det handlar om. Politikerna kallar det här för jobbgaranti och jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det här på något annat sätt. Det är ju ett förslag om en, om en jobbgaranti eh, men att sätta en rubrik jobbgaranti för unga klar tycker jag väl också är felaktigt eftersom ja, tiden får utvisa ifall det verkligen är en garanti för jobb för unga. Sa Fredrik R. Kronman, en av författarna till Timbro-rapporten, språka på mediekratiska. Ni hörde också Mats Johansson, redaktionschef på TT. Och nu några av veckans medienyheter så kallat användarproducerat material ses som ett hot mot etablerad media. Det visar en amerikansk studie gjord av företaget Accenture. Över hälften av de tillfrågade cheferna säger att bloggar, communities och andra platser där användare själva skapar innehållet är det största hotet framöver. Men lika många säger sig också tro att de kommer att kunna tjäna pengar på konsumenternas vilja att dela med sig av sin kunskap. Den brittiska reporten Alan Johnston som kidnappades i Gaza den 12 mars är vid liv. Det sa den palestinska presidenten Mahmoud Abbas på en presskonferens i Stockholm igår. I början av veckan hävdade en militant grupp att reporten mördats. Men uppgiften har inte bekräftats. Och videon som skulle komma som ett bevis har inte heller dykt upp. President Abbas säger även att han vet vilka som håller Alan Johnston fångat. Ja, nu är det för jävligt Bonniers har gjort en egen presstödsanalys som de skickat till EU-kommissionen. Det skriver tidningen Medievärlden. Bonniers pekar bland annat på att Skånska Dagbladet- har blivit en av de lönsammaste tidningarna i Sverige på grund av presströdet. Nu till en mycket omdebatterad dansk film- i affär i sanningen Otrolig lögn, som igår hade premiär på Danska biografer, blir statsministern mördad i sin bil på väg till jobbet. Huvudmisstänkt för dådet blir hans forne älskare, den unge aktivisten Emil. Det är inte första gången en statsman mördas i en så kallad mokumentär, en fake dokumentär. Medierna har träffat regissören, Morten Harz Kaplers. Og det gjorde, da jeg lavede filmen, var det, oplevede jeg det virkelig meget som et eksperiment. Fordi jeg vidste ikke, om, om det ville lykkes mig at engagere publikum emotionelt, til eksempel i, i filmens karakterer. som jo altså i filmen er døde, men som publikum ved i virkeligheden lever. I was, uh, to hear the names he was a great leader and a true internationalist cordolansen har in från hela världen efter mordet he leaves behind a nation he restored and a world he helped save morten harts kapler har varit osäker på om hans film kommer att engagera publiken eftersom den handlar om ett mord på en person som ju alla vet faktiskt lever i många mokumentärer, till exempel Johan Lövsteds Konspiration 58 eller Peter Jacksons Forgotten Silver- är poängen att man ska tro att det är en dokumentär fram tills dess att bluffen avslöjas. Men väljer man, som i fallet AFR, att redan från början säga att det är en dokumentär skapas naturligtvis andra förutsättningar- på ett sätt blir hela AFR en enda stor kommentar till den danska statsministerns uttalande om yttrandefrihet. Men den blir också en sorts komedi. He the Gandhi of our time. Och på ett plan en historia som faktiskt också tar sig utanför sin kontext. Där de verkliga personerna omedvetet börjar spela någon annan än sig själva. Och där regissören, liten poet. Vänder och vrider på orden och letar nya betydelser i gamla händelser. Jag har försökt att lära en film som är komplicerad. Förstått på den måde att jag vill tegna några bilder av en räkke konflikter som jag menar hänger samman. Och tegna ett bild av några mönster på mikroplan och på makroplan. Morten Harts Kaplers ambition har hela tiden varit att göra en komplex film med många dimensioner. Han har en bakgrund som politisk aktivist och husokkupant. Han är utbildad ycklare och har jobbat som trappetskonstnär och som kurator. Men ingenting har genererat samma uppmärksamhet som AFR. Det har varit en massa rykter om vad filmen är. Men nu var folk i Danmark har haft lejlighet till att se filmen- så har det börjat att starta en mer seriös- och intellektuell och brugbar debatt. Den första rubriken om AFR slog fast- att statsministern hängdes ut som bög. Mårten ler ansträngt. Han hoppas och tror på en mer komplex debatt- där man diskuterar yttrandefrihet- Orsaker till politiskt våld, demoniseringen av politiker och iländernas förhållande till tredje världen. Filmen berättas dels med hjälp av arkivklipp, dels av nyinspelade skådespelarinsatser och av intervjuer. Och intervjuerna har Morten Hartz-Kaplers- gjort under falska förevändningar. Pia Kärsko till exempel- tror att hon svarar på frågor- om den mördade holländska politiken- Pim Fortöyn. Och inte om Anders Fogh Rasmussen. Ja, han var Det var känd för en värld. Som utgångspunkt var det ett moralsdilemma. För att en av mina agendaer- med filmen är att visa vadledes journalister kan manipulera politiker och politiker kan manipulera journalister och medievärlden och hur den medievärlden och politiker kan manipulera befolkningarna. För att lyfta fram hur politiker kan manipulera befolkningen och journalisterna och vice versa manipulerade Mårten alltså själv de politiker han intervjuade. För sig själv försvarar han handlingen med att de man manipulerar är offentliga personer som dagligen är en del av det spel där man till exempel rättfärdigar krig genom att hitta på att det finns massförstörelsevapen. En inspiration till att läsa vilja, för exempel, till att gå i krig på grundlag av att Saddam Hussein har atomvåben, vad han så inte hade. Om vi in i en krig så vill vi gå i krig- för, att, för, att, för, att, för att det är ett faktor, några faktor som rättfärdiggör det. Liksom det sa Morten Heitz-Kaplers. Sveriges Television har köpt in filmen- men det finns ännu inget sändningsdatum planerat. Reporter var Anna Karlsson. Debatten om filmen fortsätter- bland annat i programmet publicerat här i P1. Nu på söndag hålls första omgången i vårens franska presidentval. Högerpolitiken Nicolas Sarkozy är en av de absolut hetaste kandidaterna. Men han får allt mer kritik för sin hållning till pressen. Han beskylls för att vilja kontrollera det massmediala utbudet till det yttersta. Han har bland annat fått chefredaktören på Paris Match avskedad och har hotat tv-medarbetare med avsked- vår reporter Johan Tolget frågar några parisare hur de ser på hans hållning till pressen. Moi, j'ai juste entendu parler de cette histoire avec Sarkozy qui donc c'était plein que Paris Match avait fait des reportages sur sa maîtresse. Förre Paris match Alain Genestor blev avskedad för att han let publicera en bild på Nicolas Sarkozy och hennes älskare. Bilden gjorde den före detta inrikesministern fly förbannad. Berättar här Sabine, 28 år, och som jobbar inom kommunen. pense quelqu'un qui manipule vision de la démocratie un petit peu autoritaire, on Sarkozy vill manipulera pressen, anser Sabine. 44-årige André som är anställd på ett försäkringsbolag berättar om en annan händelse. På statliga TV-kanalen France 3 så fick Sarkozy vänta på att bli sminkad. Efter det så hotade han personalen med att de skulle bli avskedade när han blivit president berättar André. Det här får man förstå, menar André. Sarkozy har mycket att göra. Man kan inte låta honom vänta. Dagstidningen Liberation publicerade en artikel som avslöjade detaljer om Sarkozys förmögenhetsskatt. Det gjorde honom rasande. Han ringde då upp tidningens ägare och kallade Liberation för en skittidning, berättar musikläraren Nozika, 54 år. Sarkozy vill styra och ställa överallt. Voilà, Säger, det, typ det har framkommit att högerkandidaten Nicolas Sarkozy försökt kontrollera fransk media även i ett par andra fall. Satyrtidningen Lucan Arangené har avslöjat uppgifter om att man på privata radiostationen Europa 1 låter Sarkozys åsikter vara deras. Där frågade chefen Jean-Pierre El Sarkozy vem han ville ha som journalist och som behandlar hans valkampanj. Till Parisarna jag träffar i tunnelbanan så ställer jag frågan: Med tanke på att Nicolas Sarkozy utsatt fransk media för hot, skulle du då kunna rösta på honom i presidentvalet? André på försäkringsbolaget svarar ja. så allvarligt, det här incidentet. Nej, är normalt att man respekteras kandidat. André tycker att det inte är så allvarligt med Sarkozys konfliktfyllda relation med pressen. För det behövs någon med en stark personlighet för att få Frankrike på fötter igen, tycker han. Men kommunanställda Sabine och musiklärare Nozika svarar bestämt nej. Inte Sarkozy, så... det är ja, men det är Sabine och Nozika menar att man inte kan acceptera att en presidentkandidat gör påtryckningar på pressen. Särskilt som han ännu inte är vald. Vi vill inte att fransk media blir lika subjektivt styrd som i Italien. jean françois Kahn är en av Frankrikes mest kända och mest respekterade chefredaktörer. Han är chef på politiska veckotidningen Marianne som har cirka en och en halv miljoner läsare. Tidningen är känd för att avslöja politiska skandaler oavsett om de berör högen eller vänstern. Och detta trots att Kahn själv öppet avslöjat att han står på högerkanten. Kan kommer att rösta på mitten partiets ledare Bayrou. Även på tidningen Marianne så har Nicolas Sarkozy gjort påtryckningar. Det är inte man har Det är Det är Politiken bjöd nyligen in några av tidningens journalister på lunch. Han var missnöjd med några av Marians artiklar som handlade om hans valkampanj. Han slog brutalt med tidningen på matbordet. Sarkösisk svärord som Jean-François Carn här knappt vill upprepa. De är så fula att de inte tål att översättas. Ah, oui, oui. uh, oh êtes... oh <laughs> Jean-François Kahn skrattar. Han är generad över att en kandidat till presidentvalet kan med att bete sig på det här viset. Kahn är väl medveten om att i de flesta europeiska länder så skulle ett sånt beteende leda till hett första sidestoff i tidningarna. Men det gör det inte i Frankrike. Sarkozys tuffa tag styr pressen dit han vill, menar jean françois Kahn. Han har dock vid olika tillfällen gått ut med en skarp kritik mot Sarkozy i sin tidning och i olika tv-intervjuer. För det är främst Marianne, satyrtidningen Lucan Arangeni och statliga tv-kanalen France 3 som vågat gå emot det mediala utspelet. Kan säger att det inte är journalisterna som är rädda för hoten, utan det är främst medieägarna som är rädda för att Sarkozy ska skada deras position. Kan tror nu inte att Sarkozy kommer att utsätta fransk media för censur om han blir vald till landets president. Men säger kan på tidningen Marianne hot mot media kan förekomma på ett mer dåligt vis och det är också farligt. Vinner Sarkozy valet, så kommer han att dra in tidningssubventioner och hota aktieägare och reklambranschen från att arbeta med press som inte passar honom. Andra kan råka ut för tidskrävande skattekontroller på uppdrag av Sarkozy som på så vis vill hämnas, säger han. Tidigare franska presidenter har ofta styrt över landets media. Men det är första gången detta sker med en kandidat som ännu inte valts till president. I Frankrike står en majoritet av tidningarna och radiostationerna till höger. Få är till vänster. På många tidningar så har man därför valt att inte skriva om Sarkozys spända relation med pressen. C'est le personnage, la brutalité, la violence possible, sa volonté de contrôle total, de contrôler l'information. Je crois que une majorité des lecteurs, des électeurs ne le savent pas et n'en sont pas conscients. Det gör att inte alla väljare känner till medieskandalerna. Därför kommer detta inte tvunget att påverka själva valresultatet, tror han. Sarkozy förblir därför en av de hetaste kandidaterna i vårens franska presidentval. <tryckligt> ja, <tryckligt> Sist hörde vi jean François Kahn, chefredaktör på veckotidningen Marianne. Reporter var Johan Tolgert, som efter intervju med Kahn faktiskt blev omnämnd i tidningen som den modige svenska radioreporten som vågat ställa frågor om Sarkozys konfliktfyllda hållning till medierna. Medierna är slut. Höj gärna av er med synpunkter och tips på vår e-post medierna snabela.sr.se. Vi är tillbaka om en vecka. Lyssna gärna då. Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.